תודה רבה שאתם מצטרפים, אנחנו כאן בבייר אייל עם הסיכום רבעון והשקת הבלקברי קלאסיק, אנחנו עושים את זה עכשיו במתכונת קצת שונה, מכיוון שגם לבלקברי יש את ה-BBM מיטינג שחרפנו עליו לא מעט, כל ה-Hangout, שהיום הוא כבר לא ה-Hangout הוא BBM מיטינג, מתבצע דרך ה-BBM meetings, וזה יהיה קצת שונה, אבל זה נראה מצוין, ובאיכות טובה. בואו נתחיל עם תוצאות הרבעון, בעצם הנושא שלשמו התכנסנו. בלגברי מציגה, אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה, רווח. לא נראה, לא נראה לי שראינו רווח מאז אותו חודש אחרי ההשקה. הרבעון הראשון אחרי ההשקה של הבלייקברי 10. כן, האמת שנכון. Come to think of it, מה שנקרא באנגלית, ראינו רק הפסדים בזמן האחרון. זה נע בין, נכון, הייתה רווחיות קטנה או של איזה חצי מיליון דולר בשעתו ברבעון אחרי השקת ה z Uh, שהפתיע את כולם, uh, זה גם היה בזכות איזה משהו חישובי, אבל uh, עכשיו פעם ראשונה שבאמת uh, עברנו לרווחיות, גם uh, מועטה אומנם, אבל uh, רווחיות, uh, וזה סימן מאוד מאוד מאוד טוב. Uh, יחד עם זאת, היו, uh, זה היה קצת נראה באור שלילי, הקטע שמחזור המכירות ירד מאוד, לעומת מה שהורגלנו אליו. זאת אומרת, תמיד הייתה ירידה, אבל לעומת ריבעון קודם, באותו ש... ריבעון בשנה שעברה, הירידה הייתה משמעותית מאוד. כמעט, כמעט 138 מיליון דולר, אם אני לא טועה. ירידה דרסטית. למרות שכמו שאני רואה את זה, ואני יודע שוול סטריט וכולם, Uh, הסתכלו דווקא על ה-revenue, על הירידה ל-700 ומשהו מיליון, uh, אבל הם ש... לא שמו לב, או לפחות כנראה רק היום שמו לב, אחרי שהמנייה שוב קפצה, זה בעצם שהרווחים מאוד, מאוד, נפלו ב-138 מיליון דולר, ועדיין החברה הרוויחה, עדיין היא סיימה ברווח. אם <מח taraf> <מח> <מח> <מח> היו שומרים על הרווח היחסית נמוך מהרבעון הקודם, לדוגמה, ואז היינו פתאום מדברים פה על איזשהו רווח של כמה מאות מיליונים. נכון. אה, נכון, אז מה שקורה, אה, גם ג'ון צ'ן התייחס לזה במהלך מסיבת העיתונאים, או מסיבת העיתונאים עם האנליסטים, או אה, שעד עכשיו ההתמקדות של ההנהלה הייתה בעיקר בצמצום הוצאות ושינוי מבנה ארגוני, הפחתת כוח אדם, קיצור צמצום... אה, הוצאות והפחתת מלאים, והוא מודה לזה שיש, זה גרר איתו ירידה במכירות, במחזור המכירות, ושמעכשיו הפוקוס שלו ושל ההנהלה יהיה גם להגדלת המכירות. עכשיו, אם, אם כל הפרמטרים שהיו ברבעון הנוכחי יישמרו, כלומר, כל ההתנהלות אה, מבחינת הניהול מלאים ומבחינת מצבת כוח אדם ומבחינת הוצאות, וגם המכירות תעלנה, אה, ושורת הרווח, הרווחיות בעצם, הייתה 52%, שזה מתח רווחים מצוין. אם כל זה יגרור אחריו גם עלייה במחזור המכירות, אז הרווחיות היא הרבה יותר גבוהה, וזו חברה, בכלל, החברה היא היום בריאה, אי אפשר כבר לטעון משהו אחר היום. היא פועלת נכון, היא... הפרמטרים שלה נכונים, כל מה שצריך לעשות עכשיו זה להגדיל את מחזור המכירות, ובכלל הכל יהיה מצוין. נכון. הכסף נשאר זמין, עלייה קטנה של עוד 43 מיליון, אם אני לא טועה, בכסף הנזיל, שנשאר יציבה ל-3.1 מיליארד, כבר חוד... כמה ריבונים. פליט מאוד יציבה, אתה יודע, זה כל הדיבורים האלה, וגם בסיכום שנה שלי אני מדבר על זה. בלקברי, אני לא יודע אם להגיד שהיא בריאה ב-100%, אבל אם זה היה עד לפני כמה רבעונים, הנשמה וטיפול נמרץ, אנחנו מדברים פה על חולה שמתאושש, והרופא אומר, תקשיב, כמה ימים אתה יוצא הביתה, אנחנו צריכים אבל עוד כמה חודשים, רק לראות שהכל בסדר, ואתה יוצא משוחרר, כמו חדש, לך תחזור, תשתלט על העולם, מה שנקרא, אם אנחנו רוצים ככה להעביר את זה לשפה יותר... עממית. כן. צריך גם לחשוב על עוד, לזכור עוד משהו. נכון, קודם כל ההשקה של הקלאסיק, שתכף ניגע בה, ההשקה של הקלאסיק כבר תיחשב לרבעון הבא, זה ברור, אבל גם מספרי המכירות של הפספורט, רוב המכירות ישוקפו ברבעון הבא ולא ברבעון הקודם. זאת אומרת, אנחנו לא ראינו גם את האפקט של הפספורט, למרות הכל. Uh, למרות שההשקה הייתה ממש בסוף הרבעון הקודם, ולכאורה היו אמורים uh, לראות את המספרים uh, משוקפים כבר ברבעון הזה, אבל זה לא ככה. אני לא זוכר בדיוק מה הייתה הסיבה, אבל... Uh, כבר, לפי לפני מה שאני uh, זוכר ממה שצ'ן אמר, יש הבדל בין הרגע שהלקוח הזמין את המשלוח, לב, את המוצר, לבין הרגע שבו... שלחנו לו אותו, ומבחינתו, מבחינת בכלל, העובדה שהלקוח הזמין, זה לא אומר שבוצעה מכירה, ולכן המכירה לא, לא יכולה להיכשר באותו רבעון. נכון, אבל, אבל אותם... אנשים נתנו בנובמבר, אלינו... בנובמבר, והמשלוח יצא להם בדצמבר, וזה על הרבעון הזה. זה נכון, אבל צריך לזכור גם שהפספורט הושט ב-24 לספטמבר בכלל. שזה תחילת ה... זה יומיים לפני סוף הרי... לפני הדוח של סוף הרבעון הקודם, אבל זה כבר היה ברבעון ה... האחרון. וצריך לזכור גם שאותם 200 אלף, נניח, מהיום הראשון שאמרו שמעל 200 אלף הזמנות, למעשה המכשיר סופק להם כמה ימים אחרי כבר, כי זה היה ביום הראשון לאחר השקל, היו פה pre ודברים כאלה, הוא היה כבר זמין. נכון. ולכן זה כן אמורה להיות משוקף, אבל אני לא זוכר בדיוק את הסיבה שהוא ציין. גם ברור שיש הבדל בין הזמנה לבין אספקה. את, את ההשתקפות בדוחות הכספיים מחשבים באמת באספקה ולא בהזמנה. יחד עם זה, באותם 200,000 שהזמינו כבר קיבלו, סיפקו להם את זה. איזה כמה ימים אחריה, זה, זה כן נפל באותו רבעון. אבל כן. הייתה עוד סיבה, עוד סיבה שאני לא זוכר אותה, הוא פשוט, הת... הוא התייחס אליה, אבל אני לא זוכר בדיוק, ש... ששם הוא ציין שזה שוקף הרוב ישוקף, הרוב המכריע של המכירות ישוקף ברבעון, בתוך רבעון הארבע, כן. ולא בתוך הרבעון השלישי. למעט המכירות, שכמובן אנחנו עדיין לא יודעים כמה פספורטים נמכרו, והערכה השני שזה לא הרבה הרבה הרבה יותר מה-200,000. אני שמעתי מספרים של 650 או משהו כזה. הנתון ככה, אם אתה מסתכל על נתונים רבישים, מה שאותי ככה עשה יותר שמח, וזה חלק מהשינוי שהחברה עוברת, וגם אני כמי שהיה קונסומר רגיל, פתאום ככה מסתכל יותר. 6.8 מיליון רישיונות במסגרת ה-Easy עלייה של למעלה מ-100% לעומת הרבעון הקודם. נכון. עבודה אדירה, פרסמנו, אה, אחת החברות השקעה הגדולות היום בארצות הברית, אושן אה, קפיטל, עזבה את המתחרה הגדולה של בלאקברי, מובייל רון, רון תקן אותי אם אני קוראים להם נכון, אני רון. בדיוק. מובייל אה, רון. עזבה בשביל בלאקברי, ועוד משהו שאחר קצת להחיר, אה, בואינג. אני ככה, אחד הדברים שככה זה עבר בקטנה ליד אנשים ואני רואה שם מהלך שבלאקברי עושה ואני ממש ממש ממש התרשמתי מהעובדה שהחבירה לבואינג, וכמו שצ'ן אמר, זה מה שאני יכול להגיד לכם, זה מה שמרשים לי להגיד לכם. כן, האמת שזה לא עבר ככה סתם, היום דווקא חבר שלח לי בוואטסאפ, סליחה, כן, יש גם וואטסאפ, אה, ולא כולם משתמשים ב-BVM, למרות שאני מקפיד מאוד אה, על את הכתבה, את אותה כתבה על אה, בואינג, אבל הוא אה, שלח לי אותה באחד האתרים הישראלים, שפלגמן... כן, דה-מרקר את זה. דה נכון. אז הוא אומר לי, תשיג לי אחד כזה, <laughs> אמרתי לו, תן כן, לי זה בפיתוח, אבל... אה... כן פרסמו וכן מתחילים לראות את בלקברי סוף סוף באור חיובי, וכן, גם לפני שבועיים או שלושה, מישהו סיפר לי שגם פורסם איזה מאמר ב... לא זוכר אם דה-מרקר או כלכליסט, או אחד מהמגזינים האלה של עידו לוי, ושבו הוא אומר שבלקברי מתאוששת ושהיא נראית הרבה יותר טוב. אמרתי, וואלה, הגיע הזמן, כאילו, ש... אנחנו משנת 2010 שומעים שהיא לא תשרוד את אותה שנה, 2010, 2011, 2013, 2014, יש כאלה גם אומרים 2015, אבל בסדר. זהו, ואנחנו כאן גם אחרי כל השנים האלה, ויוצאים יותר חזקים. וכן, מתחילים לראות את השינוי גם בדאטה קל, וזה יפה. ייקח זמן, זה לא מהיום למחר, אבל זה יפה. אתה יודע, אנחנו עם צ'ן בסך הכל שנה וחודש, משהו כזה. כן. הוא לקח חברה, הוא כולנו זוכרים באיזה מצב זה היה, ואם תצפו בשידורים הישנים שלנו, אתם... הפרצוף המתוסכל והמבואס אחרי כל תוצאות רבעון. ונכון, בלק מרי הביאה רווח, יש, יש רווח, זאת אומרת, חברה שמביאה רווח, המצב שלה לא יכול להיות... כל כך רע, כי היא הרוויחה. מצד שני, זה, זה עדיין, צריך שזה יהיה כמה רבעים, צריך שהמכירות יעלו. דווקא עכשיו אנחנו נבחן את אותו איש השיווק שנביא לחברה, ולראות איך הוא דואג שהמכירות יעלו. איך בלקברי דואגת שמ-0.1% נתח שוק הברית, זה עולה. סביר להניח שזה לא יקרה רק מאנטרפרייז, עם כל הכבוד, זאת אומרת, אנטרפרייז לא יכול להביא לה כזאת כמות. כן. אלא אם כן, שתיים וחצי מיליון מכירות לרבעון זה מצוין, עשרה מיליון, אם אני לא טועה, בשנה, משהו כזה, באזור, <אז <אז והחברה <אז> תסיים רווח. אז כן, אז, אז כן, זה מספיק. הטענה הייתה קודם לכן, עוד המנכ״ל הקודם אמר שאם עשרה מיליון, מכשירים בשנה, בלקברי תה, תהיה רווחית, mm -hmm. וזה נכון, זה, זה יקרה. זה, אלו המספרים, וזה הולך לקראת זה, וזה יעביר את החברה לרווחיות. ומעבר לזה, כמו שאמרת, קודם כל הם רוצים להתבסס באינטרפרייז, כלומר, בגופים הארגוניים, זה לא mm -hmm. סוד. צ'ן מדבר על זה בגלוי. היה לו ראיון לא מזמן, בשבוע שעבר, שהוא התייחס לזה בהרחבה. שאלו אותו על ה-consumer, על המשתמשים הפרטיים, ושאלו אותו על מה שנקרא application gap, החוסר, המחסור באפליקציות לעומת אנדרואיד ואייפון לדוגמה, והוא אמר שהוא מודה לזה לחלוטין, ובהחלט כרגע הפוקוס על השוק הארגוני, הוא לא רואה כרגע, Uh, הוא לא מזהה צורך לשנות את זה בזמן הקרוב או בזמן הנראה לעין, אבל בהחלט הוא יודע, הוא מודה לזה והוא יודע שהם לא יוכלו להישאר רק בארגונים, אלא יצטרכו בשלב מסוים לרדוף אחרי ה-consumers, אחרי הלקוחות הפרטיים. <אז> ועל ידי <אז> זה>, זה הוא אמר, אני צריך קודם כל למקד את החברה בארגונים, לבסס אותה שם, ו... וכן, ואחר כך באמת לרדוף אחרי ה-consumers? <תריך> מה שהוא בעצם אומר זה, תנו לי לעשות כסף כרגע, תנו לי לעשות את הכסף שאני צריך לעשות מה-enterprise, לחזור להתבסס, להיות בלגמרי של 2008-2009. זאתי שכל כל, כל ארגון שמחשיב את עצמו רוצה, שאנחנו נהיה הספק שלו לשירותים האלו, תנו לי לעשות את הכסף. וכשאני אתחיל לרדוף אחרי לקוחות, הלקוחות הפרטיים, יהיה לי מספיק כסף גם לבזבז בלי שאני צריך לדאוג, שאני שרפתי יותר מדי כסף, ובלי שאני צריך להסתכל בכיס כל הזמן לבדוק, לא, לא, אני לא יכול להוציא עכשיו ככה, אני אגמור ככה. הוא רוצה להביא את בלקברי למצב שמה שקרה בשלוש שנים האחרונות לא יקרה יותר. ככה אני רואה את זה, אני זורם עם זה, אני אוהב את זה, והוא בן אדם של אונגרנד. כל הרעיונות איתו בבלומברג ו... גם מאז שהוא ראיון איתו אה, על איזשהו ספרים שהוא קורא או כל דבר אחר, וג'ון צ'ן הוא מה שנקרא, איפה היית ב-2013. כן. הוא בדיוק הבן אדם שאתה יכול להגיד, איפה היית ב-2013. נכון, נכון מאוד. אה, יכול להיות שהיינו צריכים אותו לפני, אה, אני לא יודע להגיד אם... טורסטן היינץ עשה טעות, או, או שפשוט נפל בזמן לא נכון, אבל euh, לזכותו ייאמר, הוא התחיל את המהלך איוב, זה גם צ'ן בעצמו אמר. זה כן. לא שאני באתי ועשיתי, לדוגמה, את העסקה עם פוקסקון, אני רק חתמתי עליה, אבל למעשה מי, ש... מי שהביא את העסקה הזאת היה טורסטן היינץ. גם, גם הבלגמרי פספורט, התחיל, התכנון שלו התחיל בתקופת היינץ ולא בתקופת צ'ן. נכון, אז צ'ן מסיים היום את מה שהיינס התחיל, ובהחלט הוא האדם הנכון, הנכון בזמן הנכון, במקום הנכון. אנחנו צריכים אחד כמוהו, במיוחד שיש לו מוניטין של מי שכבר עשה את זה בעבר, ו... ובהחלט עשה את זה בגדול עם סייבס, שהפך אותה מחברה שכמעט פשטה רגל ומכר אותה בחמישה מיליארד דולר לסאפ, ל ל-SAP. אז כן, יש לו כבר את הניסיון, נכון, הוא אולי יותר נוקשה מצ'ן, וגם רואים את זה, יעידו על זה העובדים שעזבו, העובדים שנשארו, אבל הוא בהחלט מביא את החברה למחוזות חדשים, ומבסס אותה, ומבריא אותה, ובהחלט... ויאמר לזכותו, למרות שאני יודע שהוא מאוד לא אוהב השקות, וזה לא הטייפ שלו, כשהוא מגיע לרשכה, אתה, אתה יודע שאתה הולך לקבל ממנו שור. Yeah. באופן שלו, אתה הולך לקבל ממנו שור, עם בדיחות, הקיצות, הוא תמיד יראה לך איזשהו משהו חדש, yeah. איזה תענוג. משהו נוסף שככה חשוב מאוד, זה שבלנקברי בעצם מחזקת שבעצם, שותפויות שבעצם עבדו לה קצת, גם עם המפעילה האמריקאית, עם AT&T. נכון. Yeah. הם חוזרים לשתף איתה פעולה בצורה קצת יותר אדוקה, סביר להניח שאם תבוא גם השקעה שיווקית שם, אז גם כמובן שהיא תהיה, יהיו מכירות. <אח> השותפות עם סמסונג, <אח> השותפות עם וודפון, הרכישה הגדולה מאוד של וודפון, אינגרה מיקרו, ברייטסטאר, סלפורס, בלנדברי מתחברת לכל כך הרבה גופים, וזה אומר שהיא תהיה, זאת אומרת, היא דואגת שכל גוף חשוב יהיה, יהיה איכשהו קשור אליה. ויהיה לו את הדחף בעצם גם למכור את המוצרים שלה ולשווק את המוצרים שלה. נכון. אז זה, שוב, זה חזרה לשורשים. בעבר בלקברי הייתה מאוד חזקה אצל מפעילות הסלולר, בעיקר. מעל 570, נדמה לי, מפעילות ברחבי העולם שיווקו את הבלקברי. זה התמוסס מאוד בשנתיים האחרונות, לאו דווקא בגלל בלקברי, אלא בגלל כל הסיפורי, ומפעילות החלו בנטישה, וכמובן אחרי ה... הקהל הלקוחות שלהן. בארה״ב כמו גם בישראל, <אז> הבלקברי <'ה> איבד כמעט <אז> את כל נטע חשוב, ולכן גם לא היה טעם למפעילות לשווק אותו, וזה <אז> בוצע רק על אש קטנה, מה שנקרא. אבל עכשיו כשרואים את השינוי, ורואים את ההשקות החדשות, של הקלאסיק, כמובן. אגב, הפספורט מעולם, מעולם לא שווק בארצות הברית, שימו לב, הפספורט לא משווק בארצות הברית, למעט כמובן דרך בלקברי עצמה, או אמזון. אף מפעילה סלולרית לא שתקעתו, כמו גם בישראל. בקלאסיק זה שונה, כמו שרועי אמר, AT&T <coughs> תשווק אותו, ו-AT&T יודעת לדחוף יפה מאוד, כי זה מפעילה, מפעילת הסלולר השנייה בגודלה אחרי ורייזון. אני מניח שעוד מפעילות uh, תשווקנו אותו בשלב כזה או אחר. Uh, אם אנחנו מתייחסים לישראל, אנחנו עדיין לא יודעים להגיד uh, מה יקרה, uh, צריך לברר את זה באמת. Uh, בשלב ראשון כמובן שלא, כי גם ישראל היא שוק uh, כל כך קטן, שאף פעם לא קורה שמשווק דגם או מושק דגם, ובישראל uh, מהיום הראשון משווקים אותו, כי זה עניין של הופכים. Uh, ובישראל לא ניתן לדחוף נפחים גדולים בעשרות ומאות אלפי, אלפי יחידות, ולכן אנחנו נראה, מה שנחשבים בשכבה שלישית, נדמה לי בבלקברי, משהו כזה, של יחידות במאות או באלפים ממש בודדים. אני מקווה מאוד שזה ישתנה בעתיד, אבל נכון ל... כרגע, נכון לתקופה הזאת, אני גם לא רואה איך זה משתנה. אבל לאט לאט, נתחיל מהשוק הארגוני, נגיע גם ל... לשוק הפרטי במה שנקרא בעוד, לא יודע, שנה, שנתיים, שלוש, אין לי מושג. אבל בסופו של דבר זה יגיע. עניין של טרנדים גם. כן, זה... ברנדברי לא צריך להיות טרנד, ברנדברי צריך להיות כלי ש... שכל איש עסקים, כל בן אדם שתופס מעצמו כאחד, ש... שנוסע ברכבת והוא חייב להיות מחובר, או... שנמצא על מטוס, הוא חייב להיות מחובר או כל דבר אחר, יודע שאת העבודה הוא יעשה רק כי מכשיר אחד, יכול להיות שעם מכשירים אחרים הוא יעשה עבודה סדירה לגמרי, אבל אם הוא באמת רוצה לעשות את העבודה שלו כמו שצריך, שיהיה לו נוח, קל, אה, סוללה חזקה, הוא יעשה את זה עם בלאקברי, הוא לא יחפש אה, להוריד מאפליקציות מהחנות של אמבזון כנראה, הוא כן יחפש אה, אפליקציות אה, שאנחנו לרוב אלה שמדווחים עליהן, כמו Remind me now, אה, אס אס אס טו אמה, כל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, הוא פחות יחפש את המשחקים הפשוטים באפליקציות החמודות וזה, הוא יתרכז בתכלס של הטלפון, ו ולא חסר אנשים, יש עוד הרבה אנשים שזה מה שהם מחפשים, בעיקר כאלה שהיו עם הבולד ונטשו לאנדרואיד או לאי.אי.או.ס, כי, כי פשוט בלגמרי באותה תקופה נשארה הרחק מאחור. נכון. ואנחנו יודעים היום, אנחנו בשנה האחרונה אה, התחברנו גם להמוני מפתחים ברחבי העולם, אני חייב להגיד. אה, אנחנו רואים את הדברים היום לגמרי אחרת, אנחנו רואים את התשוקה של המפתחים לפתח אה, אפליקציות נייטיב, אה, ואנחנו בשיתופי פעולה עם עשרות עד מאות מפתחים ברחבי העולם, פשוט... תענוג, תענוג לראות את, ה, את הקהילה הזאת, כמה שהיא מתמודדת יחד וכמה שכולם חברים של כולם. אה, יפה, יפה לראות את זה, פשוט, yeah. אנחנו, ממש, מדברים עם אנשים מכל רחבי העולם, ה-BBM לא מפסיק לצרצר, וכן, זה פשוט מדהים. אני, לי, אני הגעתי למצב שה-BBM והטרנסלייטור פתוחים אצלי, ואני מתכתב עם, עם אנשים שונים בשפות שונות, בשפות שלהם, כי אנחנו, לא אנחנו אני... יכולים להגיד לכל הקהל פה בארץ שאנחנו עובדים מאוד מאוד קשה מול, מול עם, חברים שלנו ממדינות אחרות, ואנחנו יכולים להגיד לכם שזה מכל המדינות, בין אם זה טורקיה, איטליה, ברזיל, גרמניה, אה, יש כל מיני, מפת, אתה... אנחנו, אה, הודו, אה, אנגליה, כל מיני זה. קודם מסגרת כמובן הקבוצה של הבי-בלוג שאנחנו מדווחים עליה, אנחנו חלק מה, מהקהילה הזאת, אנחנו כמובן גודלים, וגם בבלוג שלנו יש חבר'ה מהולנד ונורבגיה ופולין, דרך אגב, הבלוג מפולין קוראים לו בלוג פרי. כן, okay, לא שמת את זה. חשוב לנו גם שהקהל פה בארץ ידע, שאומנם פה לא רואים כמעט בלג בר יחוט שנכנסים אלינו לבלוג, אבל בעולם כולו, נכון, מדובר בקהילות קטנות, אבל קהילות מאוד איכותיות, קהילות שקיימות, ואל תשכחו, גם חברה המתחרה, שהיום היא הגדולה בעולם, עד לפני עשור או משהו כזה, היה מדובר בסך הכל בקהילות קטנות ברחבי העולם שהם משתמשים במוצרים שלהם, אז לא נראה לי שזה בושה. אני חושב שגם היום, הקהילה שלהם, כמה שהמוצר פופולרי, אני לא חושב שזה מגיע לאיכויות כאלה ולחוזק ול, כזה של קהילה שכולם עובדים עם כולם. אני לא, לא, לא מכיר דבר כזה בעולם. אי <אח> <אח> <אח> לא, לא, לא, אפשר לחמק את זה לכמויות, זה פשוט... זה קהילה מאוד איכותית, מאוד מגובשת. אנשים, אפשר להגיד מורעלים, אפשר לקרוא לזה מורעלים, אבל זה מורעלים במובן החיובי. הם חיים בלקברי, כל היום מעלים תמונות של עשרות מכשירים שיש להם כזה, כל אחד מסדר אותם, ואנחנו מדברים, והחברה מעורבת, וגם נציגים מבלקברי עצמם מעורבים יחד איתנו. יש פה באמת שיתוף פעולה נדיר. אני לא מכיר, אני לא, לא יודע, לא, לא נראה לי שאי פעם החברות המתחרות, אם אנחנו מדברים, החברה עם הפרי, הנגוס, בטח לא מחוברת למפתחים שלה ככה בצורה כזאת. אני חייב להגיד שדווקא מה שעכשיו אנחנו מדברים עליו, מזכיר לי את היום שבו בלקברי הכריזה על אמזון, על עם אמזון, ואנחנו, כמו הרבה אנשים, חששנו שבלקברי קצת עוזבת את המפתחים שלה. וזה גם התגובות בכל הבלוגים הגדולים, כל הפודקאסטים לייב שכל אחד עשה, וכולם דיברו על הפגיעה ב-Developer Relations, ואני חייב לציין שאנחנו צריכים להוריד את הכובע ולאכול אותו. בלנדבר הדבר האחרון שעשתה זה נדשה המפתחים שלה, והמפתחים שלה פשוט עכשיו עושים דברים יותר איכותיים ממה שהם עשו מקודם. נכון, נכון. כן, היה חשש גדול מאוד, אני דיברתי עם המון מפתחים באותו יום. בשיחות uh, סגורות, וגם בקבוצת BBM של הבלקברי uh, עילית, uh, לא חששו ל לומר את הדעה. Uh, אני גם, אני זוכר שאותו uh, יום דיברתי עם uh, מישהו בבלקברי, ואמרתי לו, תקשיב טוב, אתם, uh, או לפחות, איך, איך שהמפתחים רואים את זה, זו פגיעה, אני מציע מהר מאוד שתקיימו איזושהי uh, הדרכה, והם עשו את זה ממש יומיים אחרי, הם עשו סדרת הדרכות, לה, להסביר למפתחים מה, מה אומר הכיוון הזה עם אמזון. <אח> בפירוש אמרו, אנחנו לא נשניח אף אחד מכם. הכל, מה שזה יתבטא, אתם יכולים להמשיך לפתח הכל, גם לקונסיומר, אין בעיה. אנחנו פחות אולי נקדם בבלייק ברי וורד, בפיצ'רס, למעלה, את האפליקציות של הפרטי, ויותר נתמקד באפליקציות ארגוניות, זה אגב לא קורה. הם ממשיכים לקדם גם אפליקציות רגילות, אבל אנחנו לא נזניח אתכם, וזה באמת ככה, זה בפירוש קרה, והיום אני חושב שכולם רגועים. מאחורי הקלעים גם מתבצעים כל מיני פרויקטים שיותר לכיוון האנטרפרייז, ויש איזו אפליקציה שעכשיו מפותחת על ידי מספר מפתחים יחד והחברה, עשו סקר, שאלו אותנו כל מיני שאלות וענינו, mm. ונבחרה אפליקציה, נבחר המפתח, הוא גם זכה בפרס כמובן, בגלל שבחרנו בו, וכרגע עובדים על זה, הקצו לו גם כמה מפתחים מרחבי העולם שיעזרו לו, והפרויקט הזה מתבצע, כשזה יהיה, יקרום עור וגידים, אנחנו גם נדבר עליו יותר, אבל בהחלט מתבצעות פעילויות, בהחלט המפתחים היום מרגישים מחוברים, יותר מתמיד לחברה, ממש יותר מתמיד, וזה יפה לראות. כשהחברה מתרוששת והיא כמעט בריאה, והמפתחים מרגישים והכול בסדר, יש זמן יותר טוב מזה, איך אומרים, לחזור לקלאסיקה. אתה יודע, בן רוצה לחזור למה שהיא הייתה, ואחד הדברים שצ'ן עשה, זה להשאיר את בן קלאסיק. ממבט ראשון אתה מסתכל, ואני יודע שאתה חובב מגע מלא. Uh, גם אני, אני אוהב מקלט, אני מ-passport, ואני באמת, אני לא רואה את עצמי מסך uh, uh, צר יותר. Uh, המכשיר שמתיימר, אמור להחזיר את המשתמשים שאוהבים את ה-ToolBeld, סביר להניח שזה רוב המשתמשים של בלאקברי, uh, רוב האנשי העסקים uh, שיחפשו בחזרה את הקלאסיק, שהוא פשוט קצת יותר גדול מהבולד שאנחנו מכירים, uh, בלאקברי 10 כמובן, גרסה 10-3-1, ש... עדכון לגבי מתי היא תצא, אנחנו נפרסם, כבר יודעים, בתאריכים ש... אגב, יש כבר מקומות שהגרסה יצאה, סליחה שאני קוטע אותך. מה, בתלוס? לא, תלוס זה מספר שבועות, אבל וולדפון גרמניה לדוגמה, אם אתה עושה בסקזי 262 מדינה, שזה גרמניה, ווולדפון זה 0.2 או 0.3, לא זוכר, אתה מגיע לקלאסיק, ומערכת הפעלה של הקלאסיק ושל ה-Z30 זה אותה מערכת הפעלה. אז זה רשום לך Z30 פלוס קלאסיק, וזה 1031-1154, uh, היא גרסה רשמית, למעשה. אז uh, זה... אפשר להגיד ש-Z30 כבר קיבל אותה באופן רשמי. Yeah, אז, אז לפני, uh, יומיים לפני הסיכום, uh, תוצאות הרבעון, uh, בלנקברי אישיק הייתה קלאסיק, מכשיר נחמד, uh, ביום הראשון או השני לאחר, אחרי ההשקה, השק... כבר uh, דובר שהוא מכר יותר ממה שהקלה... שהפספורט מכר, הרבה... באותו פרק זמן, זאת אומרת, הוא כנראה מחר קיבל, בוא נגיד מחר נגיד קיבל למעלה מ-200,000 הזמנות. אני לא יודע אם הוא יגיע אי פעם לרמה של ה-9,000 או ה-9,990, כאילו כל הבולדים למיניהם, הוא צריך להיות הרבה יותר חזק מה-Z3 לדוגמה, הרבה יותר חזק מה-Z3, והרבה הרבה יותר מ-Z10, כדי, כדי שהוא לא יתמוסס לו ויעבד בעצם את כל, כל המטרה שלו. כן, אז כאן שוב, uh, התמקדות בלקוח העסקי יותר, הלקוחות הפרטיים, אנחנו יודעים שרובם אוהבים מסכי מגע, היי, גם אני, אבל uh, ציינת את זה, אבל אני חייב לציין לטובת הפספורט, אני, אני, אני חובב מסכי מגע, אבל אני מת על הפספורט, אני עובד איתו והוא כיפי. קל מאוד להקליד עליו, אני יכול להתחבר בהחלט למקלדת, והעובדה שזה גם מקלדת וגם מסך גדול, אה, עושה את זה, זאת אומרת, היא עושה את ההבדלים. אה, לגבי הקלאסיק, אז אתה צודק, אה, אני זוכר שכשהחזקתי את ה-Q10 פעם ראשונה, זה היה עוד לפני השקה, היו פה חבר'ה של בלקברי ונתנו לי לראות אותו, באיזה אה, אחת אחד הכנסים, והחזקתי אותו ביד ואמרתי, וואלה, חסרים לי ה-send end מגע ו, ושני הכפתורים של התפריט והחזור. זה לא היה חסר לי ב-Z10 בשעתו, עוד לא היה Z30, לא היה, היה רק Z10. זה ממש לא חסר לי, זה לא חסר לי גם היום, זה גם לא חסר לי בפספורט. כי המסך הוא גדול, אבל זה כן חסר לי ב-Q10, זה כן חסר לי ב q שלך. כשאני <מח> לוקח אותם ליד, אני מחפש את המקשים האלה. וכאן <מח> הקלאסיק, הקלאסיק מחזיר את זה, הוא מחזיר את ההרגשה של הבלקברי הישן, האיקוני, מה שקוראים לו, שזה ה-9,000 המפורסם, שהיה שיא ההצלחה שלהם, פורץ דרך בכל, בכל מובן ובכל פרמטר, חזר על עצמו ב-9900, אולי לא באותה עצמה, אבל בהחלט חזר גם ב-9900, ואנשים מחפשים את זה, אנשים עזבו את בלקברי, גם בגלל זה, יש כאלה שבעיקר בגלל זה, והייחודיות בקלאסיק, שגם התפעול שלו, למרות שזה בלקברי 10, אז כל הקיצורים הקשים שהוגלנו אליהם ב-9,000, ב-9,900, וכל תצורת העבודה, לחיצה על הסנד, מביאה לך את, את, את אפליקציית הטלפון, לפני שעוד מחייגים, כל זה קיים. קיים גם בקלאסיק. למרות ו... שבלאקברי 10, ו... ולמרות שלחיצה על התפריט, תעלה לך אולי את התפריט השמאלי בהאב או דברים כאלה, אבל בהחלט כל קיצורי הדרך וכל תפעול המקשים זהה לחלוטין, על מנת להקל על משתמשים שהיו בבלאקברי ועברו למערכות הפעלה אחרות, או כאלה שרוצים אה, את, ה... את חוויית השימוש הזאת, וזה יפה, זה חשוב ויפה. ו... ודבר ש... הכי הובלד בעצם בהשקה זה גם האנטרפרייז פורטפוליו, זאת אומרת הם חימרו את זה על שער לארגונית, וכמובן המקלדת. כן. אתה רואה כמה חשוב לבגדבר המקלדת, ועם כל הכבוד למסכי מגע והפספורט שאני מאוד אוהב, והזד עשר שאני ממש ממש אוהב. איך מייקל קלורלי אמר, זה היה מייק, גודווי? גודווי. המקלדת היא בנויה בצורה שמתאימה, כל כך מותאמת ליד, כל כך מותאמת לכל אצבע ואצבע. כל כפתור שם, אתה יודע, זה כמו, מדברים על ירקות וכל זה, כל כפתור שם נבחר בקפידה. <laughs> זה, זה ממש ככה להגיד את זה, והוא אמר, הוא הראה שם איזשהו משהו שמשתמשי מש בלאקברי שמקליטים על המקלדת, הם עוד לא מסיימים את הכפתור האחד, האצבע שלהם כבר נמצאת על הכפתור השני. כשאתה מחזיק מקלדת של בלגברי, אתה מקליד, ואני, ואני רואה את זה גם בפספורט, שאני מקליד עיוור, כי אני לא עשיתי כמוך צריבה עברית. אתה <אדי> משתמש <אין> בצריבה <אדי> עברית, אתה יודע כמוהו. אה, כל כך מהירה, ואני, ואתה יודע מה, את הזה עד עשר לפני כמה ימים כדי להתקין את הספיידרמן החדש, שלא זמין לפספורט, ופתאום אני, המגע הוא, הוא נוח, והכול יפה, והמקלדת באמת מדהימה. אבל פתאום כשאני... כשאני עושה את זה עם הפספורט, הכל כל כך, הכל רץ, הכל מתוקתק, כל דבר, גם כשאני מתקן, טק, טק, טק, טק, וזה מה שמשתמש בלגברי צריך, בשביל מה צריך לתקתק עניינים, ואתה משחק עם המקלדת של בלגברי. אז אוקיי, אז ה-Z10 לא נמצא אצלי, אז אני לא יודע להגיד את זה, אני שאלתי אותו לאיזושהי חברה שמפתחת אפליקציה, אבל כן, יש לי את ה-Dev Alpha A, זוכר? בטח, שלי שווק חיים לפני כמה חודשים, הרבה חודשים. לא, אבל לנו, לנו את ה-B, אנחנו קיבלנו את ה-B באותו כנס. נכון, בג'ם. יש לי פה אפילו כמה. הנה, הנה, דיברת על אנשים שמתלהבים על הכמות מכשירים שלהם. כן. אז, אז אוקיי, אז אני יכול לנסות את זה, לא ניסיתי. למרות שזה dev alpha a, אבל uh, מאוד מוזר לי, אני יכול להגיד לכם שאחרי שימוש בפספורט, מאוד מוזר להשתמש פתאום במסך צר. Uh, אז אני צריך לבחון את זה, באמת לראות uh, אם אני אתרגל למקלדת חזרה, כי המון זמן לא הקלדתי על מקלדת כזאת, אז אני אחכה שהמכשיר יעלה, ואז אני אנסה גם, מעניין אותי. כן, ה... אם נחזור שנייה, גם uh, לקלאסיק וגם הפספורט, uh... אני רואה בהם שתי מכשירים שבלאקברי, אתה יודע מה? אתה יודע, תמיד קל להגיד בדיעבד, אם אלה שני המכשירים הראשונים שבלאקברי הייתה משאירה אולי, משיקה איתם את הבלאקברי 10, יכול להיות שזה היה נראה קצת שונה. יכול להיות, לא בטוח. יכול להיות. כי זה בעצם, לא היה כזה שינוי, בלאקברי פשוט עברה ממקלדת למגע. זה אתה יודע, אני יכול להבין למה אנשים קצת עזבו ולמה קצת ככה חסרי ביטחון לגבי זה. כי בלקברי צריכה לעשות מגע, כמו שאנחנו שומעים בימים האחרונים על ה-Rio, Z20, מה השם שלו שלא יהיה, שהוא סוג של Z3 ככה קצת יותר מתקדם, והוא מגע והוא נחמד, זאת אומרת mid-rage, המכשירי היי-אנד, הבאמת באמת צריכים להיות מקלדת, כי הם מיועדים לאנשים ספציפיים, ואנחנו צריכים להתרגל לזה. אנחנו לא, בלקברי לא רוצה את המכשיר שלה בכל יד, היא רוצה אותה בידיים החשובות. בידיים של האנשים חשובים. אז, אז נכון. מה שאני אגב הבנתי, תהיינה או שתיים או שלוש רמות של מכשירים. לצורך העניין, הקלאסיק נחשב ברמה, ברמת הביניים. כן, המחיר שלך אגב, 449 דולר, זה די מסגיר את העניין. כן, ובכל רמה... יהיו מכשיר מג"ב ומכשיר מקלדת. אני... כמו התכנון הראשוני שהיה. כן, כן, אני לא יודע לומר אם זה, זה לא רשמי כמובן מה שאני אומר, אני גם לא שמעתי את זה מאנשים בבלקברי, שמעתי את זה משיחות של מקורות יודעי דבר, מה שנקרא. מקורבים. <מקורבים> כן, מקורבים. גם הם לא יכלו לאשר את זה סופית, אבל כן, יש את הפספורט במקלדת. וכרגע זה ה-Z30 במגע שהם ההיינד, uh, יש את הקלאסיק ואותו ריאור, מה שזה יהיה כנראה ב... mid-rage. <aerospace maneuver> וכנראה תהיה עוד רמה יותר נמוכה מזה של uh, Z3 לדוגמה הקודם, או Q5, שהם ברמת, ברמת הכניסה, או uh, entry level מה שנקרא. שהם יהיו המכשירים היותר זולים בסביבות ה-299 או 199. דרך אגב, אריו, לפי מה שהפרסומים, נגיד איזה פרסומים זרים, המחיר שלו אמור להיות פחות מ-300 דולר. אז יכול להיות. תביא לי כל נפש. יכול להיות, שוב, השאלה לאיזה שוק הוא מיועד, הלועזי שלום כנראה שהשוק האסייתי, כנראה שבאינדונזיה, סעודיה וכל המדינות האלה. בדיוק, לא, סעודיה זה לא בדיוק שוק uh, מסכן, כן? יש לנו... כן, <אז הרבה>. ברור, אבל <אז> כן, אינדונזיה לדוגמה, אז E3 באינדונזיה בהתחלה, ולאחר מכן בהודו, השווקים שדורשים מכשירים זולים, אה, השווקים שדורשים מכשירים יותר יקרים, כמו דרום אפריקה, כמו... לא יודע, מקומות כאלה יקבלו אותם גם. והשווקים שרוצים את ההיי-אנד, או מטורפים כמונו שרוצים את ההיי-אנד, גם הם יקבלו אותו. אז בסופו של דבר כולנו נהנה. עדיין משמועות על גבי מה שנקרא הגלדיאטור, כל מיני שמות של מכשירים. שאנחנו כנראה, אתה יודע, זה כמו שדיברנו על הווינדמר בהתחלה, ולימים הוא הפך לפספורט, אז גם כאן אנחנו מדברים על מכשיר שנקרא גלדיאטור קודני. כל אחד שייקח את הקודם הזה לאן שהוא רוצה, אני לוקח את זה בתור, כמו שאין פורביבי, אמרו, אני ממש זורם איתם בקטע הזה. המכשיר שאמור להילחם, לתת את הפייט עבור החברה, אז הוא קיבל את השם גלדיאטור, זה נראה לי אחד פעם, סוף, סוף הם הפסיקו עם השמות של הערים. כן. אתה יודע, חוץ מתל אביב, הם די עבור, לרוב הערים הבחירות. כן, סתם לא חונים. Uh, וכן, והאנטרפרייז היה את ההשקה של ה 12, שגם כן הרחבנו להרבה, המון חברות uh, עברו ל-Base 12, וכמו שדימנו בהתחלה, ורציתי להרחיב על זה, על בואינג. Uh, בואינג היא, הספ... היא החברה השנייה או השלישית מבחינת ספקיות של הצבא, של הצבא האמריקאי או משהו כזה, uh, והיא הייתה חייבת טלפון, היא הייתה חייבת לייצר איזשהו סמארטפון, ש... שיהיה מאובטח מאוד ויעשה את הכל, וגם היא הבינה שזה לא יקרה בלי ביידס 12 ובלי עזרתה של בלקברי. ודרך אגב, זה, לפי דעתי, הדרך של בלקברי היא לשמור על הצבא האמריקאי, משרד ההגנה האמריקאי כלקוח, גם אם זה בצורה עקיפה, כי בעצם היא תכניס כסף מזה שבוינג עושה כסף, דו. בסופו של דבר, ככה אני רואה את זה. כמובן שכנראה גם ביידס 12, איך יגיע גם למשרד ההגנה האמריקאי, בסופו של דבר. וכן, אם אתם רוצים מכשיר אנדרואיד הוא באמת מובטח, אתם כנראה תצטרכו את בלאקברי שתעשה את זה. וזה עוד משהו, יכול להיות שבלאקברי בכלל תלך לכיוון של תנו לנו מכשירים, אנחנו נגרום לזה שהם יהיו מאובטחים, ורק תשלמו לנו על זה, ברוך של כסף. כן, נכון, זה הכיוון. להיות גם קבלן משנה או להיות פרוביידר של שירות, זה גם, מקבלים על זה כסף, מתוגמלים, עוד הכנסה לחברה, עוד רווח, כי זה, אלו פעילויות ברווחיות גבוהה יחסית. וכן, זה יכול רק אה, לתרום אה, לחברה ורק לשפר את המאזנים ולעזור ול... לה לפתח עוד שווקים. וכמו שאמרנו, הכנה לקראת ה אה, בסופו של דבר, שלא תהיה ברירה ויאלצו להגיע גם לשם ולנסות להתחרות. אה, צריך לעשות הרבה עבודה, כי צריך באמת... אה, לדבר עם המון חברות ולהעביר את האפליקציות שלהן גם לבלנקברי כנייטיב, לא כפורט. אז כן, בהחלט. כן, זה רבעון שככה, אתה יודע, היה קצת חששות, לפחות היה קצת חששות בבוקר של יום שישי, לחכות שעה לפני המסיבת עיתונאים, לראות מה בלנקברי מפרסמת, כי, כי אתה לא יודע. אתה לא חברה שמכניסה כל כך הרבה כסף כל רבעון, והנה פתאום ככה, אתה יודע, אני זוכר ששאלתי לך בבלנד, אה, נו, מה אתה אומר? ואת אומרת, הרווחנו. אמרו, וואלה, הרווחנו זה טוב. כן. אה, דרך אגב, אם אתם אה, משתמשים במכשירי BlackBerry 10, ובמקרה התקנתם את 1031 על המכשיר שלכם, מכל ה-unffice של אה, OS שאנחנו שמים באתר, אנחנו לא נגיד את המילה... שבגלל גוגל הכיר אותנו. את ה-un-official lex או un-official OS שיש לנו בבלוג, אתם יכולים גם להוריד את ה-blend, את ה-blenddbary, מתי ש-blenddbary, ולהתחיל להשתמש בו. החברים שלנו מבלי בלוגס בעצם עלו על זה, ש-blend פתוחה כרגע לכל המכשירים שמפעילים 1031. אז אתם יכולים להוריד ולהתחיל להתנסות בתוכנה האדירה הזאת. האמת שחברך בביבלוג עלה על זה, אבל גם הוא שמע את זה, אני לא לוקח את הזכויות לעצמי. זה ה-KPU, שבעה, מי זה היה? לא, לא, אני העליתי את זה, אבל... כן, אבל לא, אני גם שמעתי את זה, כי לא היה לי איך להתנסות, כמו שאמרתי, אז E30 כבר נעשק ביום שקיבלתי את הפספורט, אז E10 לא נמצא אצלי כרגע, אז לא יכולתי ל... לנסות את זה, אבל שמעתי את זה ממישהו ואז ביררתי וקיבלתי חיזוקים. 10-3, גם חלק מהגרסאות, לא כולן, אבל 10-3-1 בוודאות, כל מי שהתקין 10-3-1 יכול להשתמש בבלנד, יכול להתקין אותו, ה... חייב להיות הגרסה האחרונה גם במכשיר וגם במחשב, <מח> אז תוכלו, ואז אפשר להשתמש באמת, גם לא במכשירי פספורט ו... דרך אגב, גם על טאבטים של iOS או אנדרואיד, חופשי. כן, כן. זהו, זה... זה... עוד נושאים יש לנו? לא, זה, זה נראה לי, אתה יודע מה, זה סיכום כיפי כזה, זה היה okay. אה, רבעון כיפי, אה, אנחנו כמובן עושים את זה עם ה-BBA meetings. Uh, של בלקברי, אנחנו, אם זה ימשיך ככה וייראה סבבה, אנחנו נמשיך עם זה, כי אנחנו תמיד נדעיף מוצר מבית, למשל מוצר חוץ. נכון. Um, כמה שאנחנו אוהבים את ההנגאוט הזה, אם אתם רוצים, גם תגיבו לנו על זה. Uh, נראה לי שרואים ככה את שתינו, כי הוא פה, פה אז uh, זה נראה קצת יותר מגניב. Uh, וכן, אנחנו מפנים קדימה לעוד רבעון, אם אני לא טועה, uh, צ'ן הקדים ברבעון את הרווחיות שהוא, שהוא ציפה לה. הוא דיבר על ריבעון ראשון 2016 פיסקלי, אז הוא הקדים איזשהו ריבעון או שתיים. שתיים, כן. אד אוף סקייג'ואל, שזה מתאים לו, לבחור. Uh, אז כן, אנחנו אחרי ריבעון מצוין, יש עוד לאן לשאוף. Uh, אנחנו נמשיך כמובן לדווח לכם על כל המכשירים הנהדרים שיש, ודרך אגב, אם לא זמנים את הפספורט ואתם רוצים מכשיר, לכו על זה. בליינד, כאילו מכשיר מדהים, מדהים, שקשה לעזוב אותו. <אז> אנחנו כמובן ממשיכים לחפש חברים חדשים לצוות של בר-אם, וכמובן גם על זה, על ה... בבלוג בצד שמאל, אתם תראו את זה. וכל מה שנותר לנו לאחל לכם זה שתמשיכו להיות מעורבים, תמשיכו לשלוח לנו הרבה מיילים, אנחנו מקבלים בתקופה האחרונה המון מיילים למייל של הבלוג. אנחנו אוהבים לענות לכם, אנחנו ממש ממש ממש ממש ממש רוצים שתמשיכו לשלוח לנו את כל השאלות, גם אם זה נראה לכם השאלה הכי פשוטה, גם אם זה המכשיר OS7, שרובנו כמעט ולא זוכרים איך להשתמש בו, חוץ מפרומי. נכון, הוא כבר לא זוכר. כן, ואנחנו לוקחים את זה בתור מדד, ככל שיש יותר פניות, זה אומר שיש יותר אנשים שמסתכלים, יותר אנשים שמאכפת להם, רוצים, וזאת אומרת שיש לנו קהילה שגדלה פה, אז אנחנו כאן, וכמו שקווין אוהב לעשות, ככה, נכון? וכל סוף זה. איך? מה זה? איך הוא עושה? הוא עושה ככה בכל סוף של... אה, אה. כן. <אז, אז גם ככה אנחנו... ככה זה <laughs> <בפורקוס laughs> <עם laughs> <laughs> כן, ככה בצפון קוריאה, אם תראו. כן, כל מי שלא יודע אנגלית <laughs> ואומר לך last, uh, last price או זה, ככה. כן, בדיוק. <laughs> <laughs> <laughs> uh, אנחנו נהיה פה uh, גם בפעמים הבאות. תודה שהם הייתם איתנו. תודה. תודה. תודה.